Kapitola třicátá Podstata pravdy A to je konec? Ozval se Simon po zdvořilé odmlce. Ležel na zádech a díval se na hvězdy. Ano, Neskončil to tak, jak jsem si myslel, pravil. A co zčekal? Že se ukáže, kdo ten žebrák ve skutečnosti byl. Myslel jsem, že jakmile se k němu někdo zachová laskavě, vyjde najevo, že je to třeba taborlin velký. Potom jim dá svou hůl a pytel peněz a sám nevím, že je udělá něco magického. Vilém promluvil. Řekne třeba, kdykoliv budete v nebezpečí, udeřte touto holí ozem a vyslovte holy do práce. A hůl zavíří kolem a ubrání vás před každým útočníkem. Filem také ležel na zádech ve vysoké trávě. Nenapadlo mě, že je to opravdu jen starý žebrák. Staří žebráci v pohádkách nikdy nejsou doopravdy staří žebráci, poznamenala Simon s náznakem výčitky. Vždycky se z nich vyklube čaroděj, nebo princ, nebo anděl. Ve skutečném životě jsou staří žebráci, skoro vždycky staří žebráci, zúraznil jsem. Ale chápu, jaký druh příběhu máte na mysli. Takový, jaké my vykládáme jiným lidem pro pobavení. Tenhle je jiný. Takové si vyprávíme mezi sebou. Proč ale vyprávět příběh, když není zábavný? Abychom si pamatovali. Abychom se naučili, udělal jsem neurčité gesto, všechno možné. Jako třeba zveličené stereotypy? zeptal se Simon. Co tím myslíš? Ohradil jsem se dopáleně. Přivaž k vozu, ať táhne. Simon vydal znechucený zvuk. Urazil bych se, kdybych tě neznal. Kdybych já neznal tebe, vyhrkl jsem rozčileně, tak bych se teď urazil zase já. Víš, že Aturhané zabíjeli lidi, kteří žili na cestách? Jeden z vašich císařů prohlásil, že mají neblahý vliv na celé impérium. Většinou šlo o žebráky, kteří přišli od domov vinou válek a daní. Mnoho z nich bylo odvlečeno do vojska. Zatahal jsem si vpředu za košily. Ale Edemové byli zvlášť cenění. Pořádali na nás hony jako na nališky. Celá staletí představoval hon na ruhy oblíbenou zábavu a turské smetánky. Zavládlo hluboké ticho. Bylo lo mě v krku. Uvědomili jsem si, že jsem křičel. Simon promluvil tlumeně. To jsem nevěděl. V duchu jsem sám sebe nakopul a povzdychli jsem si. Promiň, Simone. Je to, bylo to hrozně dávno. A není to tvá vina. Je to hodně starý příběh. To musí být, když odkazuje na Amery. Willem se zjevně pokusil změnit téma hovoru. Když je to rozpustili, před třemisty lety? Ale stejně, řekl jsem. Ve většině archetypů je kus pravdy. Samínko z něho vyrašili. Basil je z Ventu, poznamenal Will. A v některých věcech je trochu divný. Třeba spí s penzí pod polštářem a tak. Cestou na univerzitu jsem se přidal k páru ademských žoldnéřů, ozval se Simon. Nemluvili s nikým, leda spolu navzájem. A opravdu byli neklidní, pořád si hráli s rukama. Vilém váhavě promluvil. Připouštím, že znám hodně kajelděnů, kteří si dávají záležet, aby měli v botách stříbro. Ve váčcích, opravil ho Simon. Boty si obouváš na nohy. Zakroutil nohou, aby to předvedl. Vím, co to jsou boty, ocekl Vilém. Mluvím tím hrubým jazykem lépe než ty. Mluvím o botách. Patu. Peníze v peněžence jsou na útratu. V botě máš peníze, které si chceš nechat. Aha, hlesl Simon. Už chápu, jakože si je šetříš pro deštivé dny. Co má dešť společného s penězi? Podíval se Vilém upřímně. A na tom příběhu je víc, než byste mysleli. Skočil jsem jim rychle do řeči, než odbočí ještě víc. Je v něm jádro pravdy. Když slíbíte, že si to necháte pro sebe, prozradím vám tajemství. Jejich pozornost se znovu upřela na mě. Pokud někdy přijmete pohostinství skupiny poutníků a oni vám nabídnou nejdřív ze všeho víno, pak jsou to ruhové. Ta část mého vyprávění je pravdivá. Sledl jsem prst jako varování. Ale to víno si neberte. Ale já mám víno rád, zalitoval Simon. To nevadí, řekl jsem. Hostitel ti nabídne víno, ty trváš na vodě. Může se z toho vyvinout jakási soutěž. Hostitel nabízí víc a víc, host odmítá stále zdvořilej. Když to uděláš takhle, poznají, že si přítelem někoho z nich, že víš, jak to u nich chodí. Budou se k tobě chovat jako k členovi rodiny, ne jako k pouhému hostu. V rozhovoru nastala odmlka, jak střebávali nové informace. Pohlédl jsem na hvězdy a v duchu jsem vyhledával známá souhvězdí: Lovec Evan, Tyglík, omládlá matka, liška s ohnivým jazykem, sporcená věž. Kam bys šel, kdybys mohl jít kamkoliv? Ozvala se z ničeho nic. Simonová otázka. Za řeku, odpověděl jsem. Do postele. Ne, ne, protestoval. Já myslel, kdybys mohl jít kamkoliv na světě. Stejná odpověď, řekl jsem. Byl jsem na mnoha místech. Sem jsem vždycky toužil jít. Ale ne navždy, umínil si Vilem. Nechceš tu přece zůstat na pořád, ne? Tak jsem to myslel, přisečil Simon. Všichni jsme se chtěli, ale nikdo z nás navždy. Kromě maneta, pravil Vilém. Kam by se vydal, trval na svém Simon. Za nějakým dobrodružstvím? Krátce jsem se zamyslel. Nejspíš bych vyrazil do Thalenvaldu, řekl jsem. Mezi Thaly, zeptal se Vilém. Podle toho, co jsem o nich slyšel, jsou to primitivní nomádi. Technicky vzato, edemští druhové jsou také nomádi, podotkl jsem Suše. Když jsem vyslechl pověst o tom, že vůdcové jejich kmenů nejsou žádní velcí válečníci, jsou to pěvci. Jejich písně mohou vyléčit nemocné a přimět stromy k tanci. Pokročil jsem rameny. Vydal bych se tam a zjistil bych, jestli to je pravda. Já bych si rád dostal ke dvoru v příši Fae, zasnil Sevillem. Simon se uchechtl. Hm, to přece nejde. Proč ne? Namítl Vilém prudce. Když kvot může jít za tančícím stromem, já můžu jít do Fae a tančit z ebrula. Se ženami z faje. Jenomže tálové jsou skuteční, přel se Simon. Pohádky o říši Fae jsou leda tak pro opilce, hlupáky a děti. A kam jsi chtěl jít ty? Zeptal jsem se Simona, abych mu zabránil v hádce s Filem. Simon zůstal dlouho potichu. Nevím. Pronesl pak podivně prázdným hlasem. Vlastně jsem skoro nikde nebyl. Přišel jsem na univerzitu, protože až moji bratři dostanou své dědictví a sestry své věno, moc toho na mě nezbude, jen rodinné jméno. Copak ty na univerzitu nechtěl? Vyhrekl jsem nechápavě. Simon se tvářil vyhýbavě a já už se chystal pokračovat ve vyptávání, když se Vilém hlučně zvedl na nohy. Už se cítíme na ten most? Hlavu jsem měl neobyčejně čistou. Jenom nepatrně jsem se zakymácel, když jsem se zvedal na nohy. Jsem pro. Chviličku. Simon si začal rozepínat kalhoty a vyrazil ke stromům. Jakmile byl z doslechu, Vilém se ke mně naklonil. Neptej se ho na rodinu, zašeptel. Nerad o tom mluví, obzvlášť když je opilý. A co? utělal mě rázným gestem. Později. Simon vyklopítel na palouk a naše trojice se tiše vydala zpátky na silnici a pak přes kamenný most na univerzitu.